Beraz gu behatzi gira prentxat aldean, mainan ondoan biztan da ez gira bakarrik guk egun eros egitzen dugu ere, bulegoetan badira beste batzulanean, ibar lan txogorekin, egunoan? Hau pakaiso ganoan? Hau funtzionatzen du prentxat aldean? Ba, gure kontua da guk bulegotik ematen dugula, ba, ba, bueno, ba, besa eta, eta laguntza, guk dugu kontaktu zuzena herri aldetako arduradunekin, eta bera eskatzen dugu Ba, kontatzeko zeintzuk diren kilometro bereziak edo kilometro beroak no, eguk ditzen dugun moduan ez da gero ba, e, karreran doden prentxe eta aldeko ipasatzeko, ba, beraileka diegoteko eta alik eta, eta gauza ikusgarrienen edo, eta, edo, edo, edo informatiboki importantenen ba, zuei kontatzeko Komunikazioa lana egita kohikaren tzatu Hori da bai, eta horretaz gain, ba, saresesorak udiatzea egun hauetan eromen aizaten ari da, saresesorin kontua Eta bai eta des eta buegon lan, lan egin ba, dira hogeita guardiak Bai, Komunikazio lan hori bai bulegotik egiteak koka ibiltzen ari delarik egunero egunero nola bizitzen da. Ba bueno, nahiz eta ematen du dela, horreko de, guna enel que zean nion, eh, nire lenkidari, ematen du dela simulazio bat edo, bai? Ze, telebizatik ikusten dugu, ez da, ze hor dago telebizta, ba, ogeita lor duz eta, bose, ez da, egiten erizareten jarripenarekin eta dakagun zentxasioa, ba, kanpoko dela zerbait, baina, inoiz eta, pues, adibes, kilometronetara etortzen garela eta ondo etortzen zaigu ikusteko, ikusteko, ba, emendik ere zer dagoan eta, gero, edukitzeko buruan, eta gero zuehi, pues, aliketan giren komunikatoa lixateko. Guri behintzat laguntza ekartzen dugu, egiten duzun eguneroko lan hori, Prentxa taldearena. Gaurko kilometroarena, zuk adiez, nola bizitzen duzu, Prentxaren kilometro hori. Ba, ba, Gia esan nahiko emozionantean, nahiko ikitutanago, emozionante, ze, ze bueno, ematen du... Karo, prentsa daukagun ideea romantikoa da, hor pues egotea, ez da, albiztea dagoen lekuan eta... Eta ni hor egon hitzareko korrikan. Korrikan honetan bulegoan egiten dudanez, ba ez dut izan zera eta orduan honek gograrazten dit e, pues, e, zer den MN gotiare bai, eta eta oso emozionantea bai. Bagoa ze mera zorra ineldu da gure kilometroa. Ia, bai, ematen du bai. Haupa, korrika, klika! Zer kontatzeko. Opa! Opa! Emen gauden bideak ez gaudela bakarrik Adiarazpen egas katasuna no enkontra Contra! Adiarazpen <Z1> egas katasuna enkontra Ez egas katasuna enkontra es eh? Tenbait zuen adiarazpen egas katasuna no enkontra Hau pasuarek Prentaren alde Ez da izango egalde Eki alde, bende alde Gabiltza alde, dik Gorari euskalduna Prenta askatazuna Amaika edo argia Epoia Ez da argia Zagiko dugu korrika Erri zerri klikaz klika Gerrein gauta euna Uhu! Uhu! Paisa, Oye, daida, Hala, achas, oso, gora herri euskalduna Paisa, Rosona! Oie, venga, gari! Galdarantxa, ez dozartu! Galdarantxa, ez ez dozartu! Galdarantxa! Galdarantxa! Galdarantxa! Gora zoe! Gora ekaren prentza bulegoa Gora euskal edabideak Eta gora zuok ere bai! <gurri> a oh.